Alhamdullilahi rabbil alameen As-salatu wa s-salamu ala rasulna Muhammedu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsani layumiddin Allah nama dhuwra fa alam daroyim vatim piti indim dha faalik rkoim lavdat ade bikimit Allaho chokshin muhammedin sallallahu alaihi wasallam dha faminit i shokh dha tajadashin jekin ruh natura dhe nandit nifun tuk saibot ta nuru ala zara dha santa pa vajdoim tajadashin jekin ruh natura dhe nandit nifun tuk saibotu me ajetet e surës ar-rad, dhe me jetësimin e këtyre ajeteve në jetën tonë të përditshme. Ti më thashëni, kërshi fjalët Allah te baraka taala që më di sa obligime. Obligimi kryesor është ti kuptojmë këto fjalë, të kuptojmë mesazhin Allahu xh.l.u. dhe pas këtij kuptimit mundojmë të jetësojmë këtë jetë në jetën e përditshme. E kur bje fjole për jetësimin, kemi përmendu se jetësimin nuk nuk kupton, dhe të më aspektin praktik të dhe primit, për edhe përfytimin nga kuptimet, që dalin nga jetët, regullat për jetën, pastaj temat të slat i tërjeton Kuranit, brengat që duhet një besimtar të ketë, klirohet nga disa brengat tjera, e kështu më radhë, gjitha këtu e në forma të jetësimit të jetëve të Koranit Përëndaj, nësë Allah o Gjelle Valla thotë në Koran, e krimu s-Sala falin në namazin jetësimit të jetër është me fal praktikisht në namazin, pes kohët Mirë, po janë gjitha jetët kështu me këtë karakter praktik, jo ka jetë i ku Allah o të barë ka o të tala përmen në disa kuptime jetësore përmen në disa regula madhore dhe përvecimi këtyme regullave dhe kuptimi i drejtë i tyre dhe pastaj analizimi i gjërave në përpuhthe me këto regullave kuptimi i njërjeve në përpuhthe me këto regullave është një lejëtsime. Andaj, Surja Radh është një sure që ka përndirë në vetë njësaj të rejtimin e tematikave kryesore që duhet një besimtar më u marrë me to. Nga sënjet në përdeqme Ne jemi shpeshëhera të përfil në tema që nuk në përkasim. Ose flasim, diskutojmë, apo dëgjojmë për temat, e se atë realisht, nëse nuk janë të dëmshme, s'paku minimume është se nuk janë të dëbëshme. Nuk në duhen, nuk i shërbejnë roli tonë, nuk i shërbejnë qëlimet të krymi tonë. Në në këtë dunja kemi ardhë, me rallënë e qëlimë caktuar. Në kemi në rëllë si njerëzë, U në duhet me lutën e tuaj. Nuk duhet të luajmë role të huaja, role të krijesave të tjera. Çdo krijesë që Allah gjënë ola e ka përsa të rolin. Na kemi rol. Dhe çdo tim, çdo informator, çdo njohuri e cila në ndihmon me lutën e tuon, është tema jone. Çdo tim që nuk ka të bëjë me rolin tonë, nuk ka të bëjë me çelimin e krijimit, nuk ka të bëjë me neve, nuk është tema jone e ku me dit një cëllët në temat tona, e cëllët nuk janë temat tona, thjesht t'i këthemi libri të Allah të varak vëtala. Shukat qëfar tema të retonë Korani, rratë cëllëve tema si dhe diskutimi e jetimet Koranit. Dohet e ne përkësh këta vojma. Në kësht jetësime, do mënë mesir një jetë kuptimet e Koranit, temat e Koranit. O asësikur që i kemi përmendur, njerë zë ditë në kësaj bote, shpeshe kaplojnë nga disa frikat pa kuptimta. Dhe ato frike kanë dikim njëtë në tynë. O shamë frike nga risku, nga furnizimi, njështë frike reale, njështë kanë frikë nga furnizimi, kanë panikë nga furnizimi. Si pasoj e këse frike njërët pastaj ndërëmarin masa, dojnë obligimet e Allah Gjellar Gjellar Hu, kynë në haram e kështu mëllë, se pasoj e shkafit, se si pasoj e frike se mëzval, furizimi i aritur, vetëm me halal nuk mi aftanë, frikë. Nëse këthemi në Kur'anë për shambullë, Kur'ani a e mirë të tënë këtë frikë, apo e këndër shtëtonë, e këndër shtëtonë. Ma di Kur'ani thëtë se burimi i kësoj frikë është shëjtani. Shëjtani jajdukumu l-faqrë. Allahu thëtë shëjtani ju tërëmë me vafni do njën nga format e trembjes që i përdur shëjtani për më nënergun nga rruga Allah Gjellera është trembja me furnizim me rrës nga të u tofë ndaj i... organizimi jetës tonë orientimi e angazhimive tona përpjekje tona gjitha këtu kanë bëjmë me këtë jetësim që një përflasim po për te e që tërë këtë jetësim e udheq dhe e organizan kush fjallatë të vare këtë talë Dasi shaqmos për këtë kemi marr surën Ar-Ra'd. Ne kemi thënë se në këtë surë Allah xhelnahu te wala ka fol për tema madhore. Ku gatimat madhore është tema që kanë të bëjë me librin e Allahut. Gatimat më të mëdha për ne është Kurani. Gatimat më të mëdha për ne është Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem, jeta e tij, praktika e tij, çndrimet e tij, reagimet e tij, janë tema boshe bo, boshte për ne, bosh vazhdimisht në bazat përdiçme në asilën e atë pastaj tema që kanë bëjmë Allahun të barek o talë me ditë një gjykimit etjera tjera janë temat tonat përdiçme dhe në tajzimin e funi kemë përmendur se Allahun gjallë u ala pasi ka bërë shpalosin e parë të argumenteve nga sensurën rrët, ka disa herë shpalësje të argumenteve në format të ndryshme dhe të lojlejshme. Dhe kjo është e veçan të e Koranit, se për një temë nuk silë shumë argumente, po silë lojlej argumente. Përshëm të mund është me pasë për një sen shumë argumente, po një loj është, një kategoria. Dhe ose so, Koranit silë shumë argumente, po dhe të lojlejshme që godasin gjithë qëllën e njëriut Argumente që flasin për dhe mërën që, që komunikujnë me mendjen Argumente që komunikujnë me emocionin e njëriut Madje argumente që komunikujnë me edhe egon e njëriut që nga gjithë kënd dhe nga gjithë anë Allahu Gjellë dhe Gjellalu hu dhe mërën ja, ja prezenton ja paracet këti njëriut argumentet dhe në gjithë aspektin e gjikë Së është mi aftush, mi organizum, me i ka këtë argumente, është aspekti emocional, aspekti përvojave, aspekti historisë, aspekti të kaluarës, e në formë, ndrysh me Allah Gjellihuala, dhe nëmë kujdeset për të mbilë bindjen zemra tona. Mirë po, këj kujdesi Allah për neve, i vazhdo shumë në shpallosje të vazhdojshme argumenteve, si e ka gjetë njërion? A e ka gjetë njërion në falenderuas, mirë njahës, pranohës apëndryshë, po, disa po, shumë nga njashtë i ka pranohë argumentet, po shumë për e ty në, ragimi të të kërshin, këti kujdesi hënërë, për të ja qarësuar njërëj o temat e caktuara, për të abindu njërëjën, ragimi njërëj ka qenë arrogant, edhe pse ka qenë arrogant, prapë Allah Gjellewala, ja ka hapë dyjert e këthimit dukeftuar në pendim. Përndaj, gjithë kërë ë zhvillim kjo ngjarje ti kërkon argument, Allah sjell argumente, ai pastaj me arrogancë nëriu, refuzon e lufton, Allah thot pendohu se ta fali. Duket ky zhvillim për shembull, që ne përcjellim në rivë na jetëve, duhet me lënë gjum zemrën tonë. Nuk është i thjeshtë. Prandaj do të vazhdoj, ne po detirohemi që më komentoi a jetët minut shkputur, s'u mund në mendjes këtë mi komentu. Normal. Do kam 43 ajetë më komentu për një ditë, smun. Pastaj nuk kemi ligjrata ditore, kemi mbaza javore këdes në shtunë, sa po. Mirë, shkputja që ne po detyrohemi me e bot. Nuk ndon kupton se edhe rjedha jeteve ka shkputje. Po ju duhet që vazhdimisht para se mojë nders, edhe jetet, dheri të mohën ders, edhe një herë më lëzohet jetët pikë fillimit deri tetë ju kemi mbyllur që të kyçeni në rjedhën e trajtimit kuranor të temave, me ditë ku kemi mitë dhe çka po trajtohet që në çën rjedhën e diskutimit edhe në rjedhën e aso që po e tre të në këto, se s'ko është këputje. Andaj, pasi që Allah Gjellewala, ju ka thunë se... Kush është Allah Gjellewala? Dhe se dyshimi i tyre për mundësit e rinxales është dyshimi pabazumë. është komplet dyshimi, dhe më thonë, që burën nga hamendje dhe epsh i tyne, s'ko ku fërbazë. Ata si ka qenë ragimi një i një rjutë U i së të agjilun e të jbi sëgjiat i kablë lë hësana Ata nëzitojnë që të marrin dënimin para shpërblimit Allah po ju frënë mundësim që ata të bindën, të besojnë dhe shpërblim Dërsa ata refuzojnë edhe qëfarë thojnë Që i dënimi që përna thushtë i kushtë, hëtë më shpejtë Kërshë shkështu i pjasu i dunjamin e ka thu që ka që gjehënamë ose në kohët e përgjantë me herëshëm. Në qënë Zotë një ja... denim pëjqillë për njëve meqë, tipë në a kërësën ma denim. Edhe pëse ka qënë provokim i keqë, kjo është reagim banal, kjo është reagim shumë shum i keqë, kërshim kësa njërësi e këti kujdesi hënër. Me që dhëtë Allah të barëtër ju ka thonë, o inë në Rabbeke le dhu mëgëfira. Allah o gjëllë lewale ashtë, pëllatë mshirë dhe gëtëshmi për që u falë juve. Edhepse njerëzit vazhdojnë në padresin dhe mizorin e tyne. Dhe kjo është kujdesi i norë, dhe kjo është aroganca njerëzore. Dhe kër tje shikën këtë në gjarje, pa dushim se nuk mund t'ishtë indiferent, ka shikë këti kujdesit, shtohet dashnija për Allah në gjela gjelalu, shtohet bindja në te, shtohet i vajturpi, ka shikë këti kujdesi, dhe ka fikti pa kujdesit ton pastaj kujdesi Allahu për ne dhe pa kujdesi juën për qiell mirënjosa duhet për argumente që Allahu xhallah do vëlla në ai sjell e kështu më radh edhe pse Allahu xhallah i kaftu prap në falje edhe pse Allahu thrapo i hap dyert e pendimit e kthimit e përfitimit e kështu më radh njerëzit vazhdojnë të jenë arrogantë njerëzit vazhdojnë të jenë arrogantë Dhe nërodhën dheze këtu vëq një fusnot shkurt, vëq një diqka me ku këtu drejtë. Gë njëre, kër njerëzit përshamur e trajtojnë dënimin e Allahu, Gjallahu Ala. Nëndaras nga ki kujdes, nëndaras nga këtu ajete, nga këtu argumente. Ndështë të shëjtoni mund të këtë shpërdorë mendin e dikuit e tëtë, e ku është Rahmeti? E pëse Allah me dënu dikon? E pëse me qunë dikon në gjëhënëm? nga banë, latonë, nga bojmë, për shambë. Aja e qase emocionale, apo e shkëputur, e izoluar nga tërësia kujdesit hynorë për njerëjën. E mi thonë, Allah që qëka i ka bonit? E ka kryu, e ka fërmizu, e ka begatu, e ka mësu, e ka eplodjiken, arsion, i ka qëtë pejgamban, i ka zbitë libra, i ka shpegu, i ka shtelu, i ka e pafatë. Një metër, dëmër, tërë metër, tërë metër, tërë metër, tërë metër, tërë metër Ai arrogant, Allah prap jepër fat, ai prap arrogant, Allah prap çë begatia, ai prap bohues. Të çka më boshtave. Ai ka rëfuzuar. A vetëm do ze këtu e kupton ti atë çka ka thënë pejgamberi sallallahu selam. Kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man abaa. Këtit këme në xhennet, bësh kush zdan. Bësh kush zdan se këtit këme në xhennet, bësh kush nuk do. Kush nuk do të qasë të qartë. As të qartë edhe kur t'gabun është të qartë, pëndu është të kalat të varë e kotala. Këthej është të kaj, vazhdimis me të argumente. Por s'ashtë njëriut vazhdojmë prapë më arrogants. Edhe ajetën vim flasën për këtë arrogants. Njëriut, sa është arrogant dhe sa është, dhe më thonë, i padrejtë njëriut. Kërëshi Zotë i ti. Vazhdojmë dhe të si kërëse kemë përfëndu të ajetet رايت الشط الله وث يقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه انما انت منذر ولكل قوم هاد عطات شنو هو ثون شيكرتش ما يزبرتني ارغومنت ما بركس برزوتيتي با مي توشي كازلو خاجل وانا كنت ديش سا شكمت ديزتو شكانتو يا ديش كان ما بركس ديشال كي هو لوي Në në thonë, kjo është loj, e ta është kemi hy me një fush tjetër të nëzërë. Që se cëllë duhet me e, analizuj gjendë në ti se më zval i bënë vakia me i këtë fush. Ta është kemi hy me një fush të një hile njërzore, që njërë kanë prirje me bohile për të amnestu vetë vetën, dhe për të fajsu diken tjetër, qofte dhe këtë tjetëri Allahu që ndahuala. A ku këtu me rëgonë se njërit? Njërit është i gacë shumë që, për me amnestu vetën e ti, me arsytu vetën e ti, gabim, për me arsytu vetën e ti, për me arsytu vetën e ti, ka priri me fajsu diken tjetër. Madje kur ky teatri është Allahu xhënja, kriju si ti, edhe këtë e bën. Se për çka kundër Allahu xhënja, për njerz? Skorahmat apo? Ka pasur pejgamber? Po Shoaib djalihi selam konsiderohet konsiderohet orator i pejgamberit. Do të dikush ka fol rreth shumë bukur me gjuhë të mirë thot Shoaib ali selam ka thënë apo? ket me gan bar ka fol bukur mir po yusuf ja son kup xhamo pak me bukur ze pegëm me ka fol ska ne aspekt thuat po shojbe se ka qen shume orator un ku ka shpjeguar di çka ka qen pa mund mos me kuptuar se mos po bind shojbe resa et çka ka humbur ta la nifqeu kethir mimma te qul sim ka moram ash bur falshet çta ship ska fol po un pe kthe gjun ton na goftan A ti pa dëmonë, a ti kur dërnë me, i me në qëmu, një, një, një, një të i njëru me të nënqmohë, mi qëto shprejhje, që ka o kjo në haqji, unë së të mërëve, është falëshepa, e ti në shumë mirë që ka nështë alëve. Po me gjithë një falëvej arësuje që me refuzu, me arrogancë edhe me nënqmim. Në mojë. Për ndaj, njësë që më ka të mërëvej, në lojëm. Njësë po të kuptojën e. Jo, filin hodgja, po full, po shum po Miron ti uljazorin, eku që po thot, apo më merr ti apo çkët merr ti apo sa më rancia apo po, po, po, po flas, na duhet me të qend të kujdesim si flasim, është po, normale kjo. Po ti çi po dëgjon atje? A mund të morr mesazhin edhe ç po bërtet ai, po mua na mor. Merë mesazhin apo të? Mos e rënë mesazhin, mos e nëm vlerëso për mbaqjen për shkak të një intonacioni caktum se tani këtu ka shenja filleve. Munëm nga mërëtë të një që së është e sinqaf pula komplet, e kërtove? Ne shiko Korani si nga mësën me e, me e demasku vetë vetë vetë, në thëmë. Me ik nga mashtrimi vetë vetës, se njëri ka prirja dhe vetëve të mashtuvarë. Ndhe Allah o thotë në Korani, Belil insanu ala nefsi i besira, e dhe njëri shumir, pësaj, ala alqa maadhira, edhe pësaj, vazhdimisht, hu dhe arsëtime, qërëone e ku mujtën, s'ku mujtën, kësh, a i ka prirja dhe më, thon, më u shëndru në fabrikë të arsëtime, bërë. atë shumë dimësirë dhe mënë, ka përdhëm më serek të arsëtime, ju jo nja, myrë serek e përdhën arsëtime për vetën e tjërën. Mirë pa janë këtu originale, këtu arsëtime, a janë qëndrush me ju? Bërë. Njëri ka këtu prirja, e Allah pa me thërëgon kategorit e njerëzve. Nga jetësimi i këtuna jetëve të në vëzështë, Gajetçimi këtyre eteve, çka është që ne me ekspozu veten ton kashi këtyre mentaliteteve, çish mënon kë, çu çshtot kë, çu gjervsetohet, çu kë atallon e fajson, apo an ndodhemi ve njëtë me çem donjëherë për shemb, pjesë e kësaj kategorie, me me veprum mbi bazën e këtij mentaliteti, an duhet për shemb, kjo është një analizë e rëndësishme. Andaj do këimë ramull la ka, ka thon Shumica njerëzë, edhe pëse nuk e shprejhin në thëlsit e shpirtëve të tyra, nuk majnë mendim të mirë për Allahën. Nuk majnë mendim të mirë për Allahën. Aqë s'folke, aqë kërgjë. Ma këtu mërana me apaciela, pëtan, ja gjonë që këtë mërana i thëtë, ka mujtë Allah të ty me të dhëmë, pësa ishbohë në omja? Ka mujtë të ty me të funizumë, pëse që ishbohë? Unë së thëmë, që fa dhëmë? Këtë di A ne kemë noj që t'i ekspozoj me këtë mentaliteteve, këtune deklaratave, ragimeve, kërkesave, nëzvallë nga njëherë mund t'jemi pjesë t'yre. Që kja është kë pjesë e jetësimit të të? Analiz e vazhdojshme që një du t'me va, me ekspozu vet në di ka shi librit Allah të barë kodare. Edhe Kur'ani me punu. Qëtu kodë që ka t'prisht në drecë. Me e regullu kurani atë deformim, atë devim që në është të kamojt, kamojt me dhe përtu të një, si pasuja, shumë faktorëve, shumë faktorëve. E këta kanë thonë, si kur të kësë me izbrit një ajet për i Zotit dhe. <laughs> e qëtu dhe i qëta është të kemë këtu, pësë argumentët e të zanjën. E këta Allah Gjellëolla pastaj, kalonë në një mënyrë tjetë të ragimit tamë e thëtë Allah Gjellewala inë nëma ëndë të mundhërë detyre a jote është vetëm këmëtimi nuk është rullët me silë të argumente në silëmë argumente Allah Gjellewala këtu diso lëmat të fësilit kanë thonë se kanë është përshëhere të afërmë të afërmë të besimtarëve që s'kanë qimë besimtarë akreboa No, një kon, një dhujtar, kan, kan në artën, një një një i dujtar, përmesimtar. Kanë duhet me artën dë një përmesimtar me i thonë, këshën besuna, përse zote përshamu nuk e bën një ujë me rrjetë pis në alti, Shoul, shod, e dhe përshamu në thonë Muhammed e Ani, a një në në në alën, shohull shohet, ndim që zote e kanë të reguat. I këta pibarakë që këta muzu, kanë shumët e përgjema që kanë njerën sujë Allah. E te, pa, zote, të përshamu një arg e Allah e ka bëllë këtë jetë. Kënë kjo nuk është, dhe më thonë, kështët e regulume. Nga se, se kërkesë të, kërkes të tyre nuk jenë kërkesa për bindje. A pa kumëtan? Nuk jenë kërkesa për bindje. Janë kërkesa për refuzim. Me gjithë një alësuje të së këtën me refuzu. A ki po ka nërë dykush, ka kërkesa ju për më së sharu, po për me refuzu ose kërdi kërë vje me ta bo një pyytje, edhe ashtë të esilë situatër, ashtë të esilë presjone, që këqurë me zërë me detyru me ronë të banë. Dhe aj s'ka arë me vetë, jo, aj ka arë me, me hudhë përgjëtsin e vëprimit ti mbihoxhen, aj s'to e ka arë me vetë, e, s'monë me bëjtë. Dhe aj veç atë punë ka vendosë me bëjtë, ka vendosë me bëjtë po me bu vet qendrja e gjakut mra ne esh me fuqeshme s'ka me çka me pashat me çka ja me hesht kët drejtor ko qysh je bune ketu nheram zot e tjera qysh marse tu edhe shkon ne vet hoje po kur vet hoje ne abon çka tu kemat ti me bume von qiu e bien je aprovojune po po do kamu myte ne gjatë çka nje çdo di çdo bien pun ato edhe kur ai thot po Allahu shpobleft, vallai, hakun e kumdosht. Apo. Hakun e kumdosht. Me shkumdosht, meq Allah me kuni kënaqsh. Ho alhamdulillah se vallai. Allah jalla uai thot, "Ntoba hipokritave natuksimu taatun ma'ruf." Mazbani be, mazbani be. Mo, e diç ju shi bien me ngudi kën. E diqsh më atë punë. Mazbani be për këtë punë. Edhe kta, as tip në argumente. As mos u betoni se me bova që e mor kërkëmen besmani. Se e dim që s'bësa një prapë, nuk bësa një prapë. Ju ka siro la argumente dhe qarta, Hana është da për gjyst, keni thonë si her në bëne, e ka pun argumente, që ka pëtanë mu? E shumë e shumë tjera. Andaj të mdozën ka nesh e ka, ka kërkesa që i bën një riu, për me e legjitimu një pun që ka qep me konqë e kështu. O zvolim qështu, e la dhe innë me e në të mundirë. Edhe teo Muhammed, arihi sato sam, je veç kumtuas për cjeldhës e para. E na nër Muhammedin që kemi, arihi sato sam, na që kemi? Në halama pak se ka që ima. Pra ndaj të ndëvëzër, nuk duhet, nga jetësimi këtja jetë e është, nga jetësimi këtja jetë e është, dëshira e madhe për odhëzim të tjirëve, dëshira e madhe për të triunfu feja Zotë i Gjela Gjelalu, nuk duhet me prejk aspektin emosional e të bëjmë veprime që nuk ahton zote që ështëm janë bëma. Këherë, hajtë, për shambull, mi thonë ndikujtë, vjen ndikusht të të hojgjë, une e falën e mozë në ma abdes, su në marrë vëllatë. Qibon për abdes, për falën. Ma me thonë, për, ma mirë vëllat për abdes, të një mërë abdes. Emocionoshti, ki qëfto, me thonë jo s'es falë në mazë, qëka të lazo gjallë? Tho t'i s'ki dhejt dhe me hik abdesin, t'i s'jaj që e hik apo e qët abdesin, t'i s'jaj! Shë është detyre ju e t'i me hik e me qitë, këtë s'ashtë. Jo t'mon që vlaja, më thonë, as t'i ku mbu borqë në 5 vakët, as 5-5 vakët, unë s't'i ku mbu borqë. Me t'i bojnë ty obligim, bojnë e negociata, kompromis. Unë s't Pra dhe ku përte e rolin që i ki, se nga njëre mundë me ndryshu rolin si pasuje qefit me, bomir. Pa me bo mirë, s'pa thëm e bo kjaqë. Jo që këtik është tendenza, por dëshirë e ti për me bo mirë, ka mundësi me e detyru nështëta, me e shty, me i harru, me i te i kalu kompetencët e ti jepë. Me i te i kalu kompetencët e ti jepë. Zban, që ka është të letyre jote, o regullë, duhet me zbatu regullën. Dhe Allah Gjelloha tha, O dhe çdo popull e ka kanë një ozhues. Çka e bën kjo? Du kuptim e ka dhënë dietarë e komentet e koronës se ka çdo popull ka ozhues. E para, jo vetë ka poshtë e kanë bartir, që kanë sill argumente, kanë ftuar popull. Ama një ozhues ka qenë gjithçikë si ozhues, Allah gjen leva. Në ti si u zon? Allahu i zon në dash. Edi Allah kanë u zon. Ose mund tjetë edhe vërtit që Allah është unë zuës për nën këtë, gjitho popet e ka pas ka një odhërë fryës, ka një zuës, dhe njerës këshu kanë ragu, disa kanë besu e disa s'kanë besu, dhe fakta që disa s'kanë besu, a i bën fajtur gjithë mund unë zuësit, jo apëta, jo. Për dajtë të ndrosit ka herë, njët një kësa i bota për shambull, nuk duhet nga me e, nuk duhet nga kur, me e matë suksesin e dikujtë, suksesin e dikujtë me e matë, me pranueshëmërin që e ka të njerëzit atëmë. Jo. Por, bëj bazën e mënyrës që e ka përdur që njerëzme e pranuamë. E ka dolem? E ka dolem. Një njëri, shumë njerëzit dojnë. Kër e analizën të pse e dojnë, a, a, thë u që shturë, dojnë edhe mu, ku që e prish e që? A banë hë, banë, në regullë është, a i së këgale, a dojnë që së dojnë, a dojnë, përshamu, ti mjë full njerëzve, për Allah në gjellë gjëleli uatën, i për eksamër fërët, ama kër së që thushë, zë banë kja se banë kja, së ka kërkesa kër, mundë derës, Për shembull, kalzonu, fir njerëz fillon ajo me vana, po ju fol fjalë të mira, duhet më konjë këto. Amba kur të analizon digjerimin me vite me vite, nuk gjen kërkon në kërkesë, për shembull, faluni, largoni piksoj, s'ka kërkesë. Ja duaj normal ti po i fëmia s'ti nuk ia prish dhëm. Ai fëmia është, po tani jo jo i moshë vetë. Amba dikon e duajn shumë, shumë njerëz. E dhe kur e shepse, dojnë, a gjith, i gjithë i ka këshimohu, i ka thonë, i ka porosinë, a për të dojnë, e që ke popër? Përndaj, një kulli ka u minëhenë. Gjithë popëll ka pas, ka një uzuas. Dëmë, që ka e bënë uzuas? Gjithë popëll i kemi dërgu nga një njëri, që mjaftu shumë ka qeni pregaditur që një muzu. Ska, nuk ka, kur farë, kur farë kontestimi në uzuasit. Ska kontestimi në pegamber, se në neve ka o këntësime, në qënëmi. Po në pegamber, s'ka në përmësime? Po që shlujë njerëzit, përndaj, kjo është në gushlin për pegamberin, së alësëmën dhe sabët e ti që njerëzë gjithë mund ka në fëzu. Ka marrë pegamber dhe e ka një dë vetë veq i ka pas në vetë jetë. I ka pas dë vetë në vetë jetë, në? tërë aktivitetin e tjerë, të një ka poshë dë vetë me vetëm. Këti mi thomë, po ke mujtë në është ta ma shpesh në shkohë shpe për shembo dhe mi oblin e hedija, a kësim një ka gjithë? Apo, po nuk duhet me shiku sa ke poshë mundësi, jo. Po ajo që ti e ke bo, a është e mjaftush me këta mundëzua. Që sa ke poshë mundësi për shembo dhe shumë ma shumë nga ta. A mune për shumë të ashtunë në qqipë në për qytetë edhe mi thunë në brez paku po të një ku të falu e bënë, a mune me bënë, a mune me bënë për së është kë mundësi që i bënë hëta, vëtanë një që i përdoni njerëzit, të avonë. Dhe një kdo që të mikë qyri për shumëll këtë aspekt që gjithëm me, me, me, me ashtu e këtë mundë. Muhammedi sallësallem, a i kaftu kër e ishtë në islam, po? A i kaftu, a ka pasë A ka mojt bë pak breme kështë, gjithë nuk tërë, më smekon pejgamber, që zgudzojmë me qërë kërë dhirë, në ekshëm qërë kërë dhirë. Në që fakt që është pejgamber, zgudzojmë, ka bëjt që ka duhet. Më smekon pejgamber, ekshëm qërë kërë dhirë, ka mojt bë më akreba, pa mi më pëmredhë, bilet një herë e ka mojtë. Gjithë nuk tërë një kërë kërë kërë dhirë. A e të një është, ama ha din çdo publik ka pas udhues do të thon me mësime, me sjellje, me mënyrë, me angazhim të mjaftueshëm që një i më aq më udhzu. Ama kur nis kanë kalkulime personale, kanë inate. Ati genet i mia është për para i zbesaran. A dhe mos e mërzit e ja rasulullah. Mos e mërzit. Kanë mësu për para. Mos më ndani se edhe një argument shtes këta i bën takva më atë. Mos më neqë këto ti apo. Mos më neqë Argumente që ne pëtisilim janë të një aftushme. Qika që, që, ma shumë hecë duhet. Sko nazëm hecë ma tepër. Ma dje ka argumente shumë ma tepër se që njëri ka nevoj. A që shtë? Për shambullë, ne sot shumë sotë shumë njerëzë bënë musliman. Seja me për njëme në do një është islamin. Kor intervistohen për shambullë, që e bënë musliman, valla e këmë lezu një ajetë. <laughs> në Koranë gjeshtë njësë ajetë një ajat që kem ka prej, kapten, që kem ka prej, unë musliman, në në qenë ka një ajat im jaftu shumë një musliman. Edhe nje, për shumë, agjerojmë, falem, ilham nga, munohem e ko musliman, aji deni këtë argument të koronët, këtë i kanë një lëzu, këtë i këna kuptu, i nabin, aji deni, aji deni, ma di ajat që nuk deni, është shumë a shumë se, se që deni, ajo që është, të, po, Pjesë e mbetër e argumente që nuk i dini, këni me dekës, këni me ditë, qabot me të, i me të kështjetër apër, nën kur anë kom jaftë argumente, i bëllë shumë është, i bareqetë shumë është, kitabë më barë, ka lojë ka lojë, kitabë më barëqë, më barë këto, i bëllë shumë, i frithë shumë, shumë argumente në të koë, shumë spikime ka të të, mos i nga di këta, e një argumente, le e di Se ka njëri si në qëtë mund në kuptu hajgarët e, e, e matrapazën i kuptonë si përime. Nëse mërë të përime, këtë hajgarën të bërë. Argumente ka bëllë. Retin rrugë në latë e barë e kotada, që është duhet edhe se eftojnë rrugë në Zotë i Gjellewarë. E pasë e latë e barë e kotada të ndërruhëzër. Pra përbë vazhdojnë me shpallios argumenti. Kjo është faza e radhës e shpallosis argumenteve. Para kësoj, para reagimit Argumentit kanë qenë të fanë atyre. Kanë shpalosë fëqin e Allah Gjellewala. Allahu, ledhi refa as-samawati bi gheri Ahmedin të raunëha. Allahu, është aje që kanë gritë qejtë pashtylla që qe ju mund të sheni. Kjo qëka të regonë, fëqin e Allah Gjellewala. Pasaj ka bërë këtë tokënë, ka bu këte, ka bërë me dollë bimë të nërshme, pëmë, frutët nërshme. Ju s'ka bimainë wahidë ujitën me një uj, e dalin lëllën gjyra, lëllën shië, lëllën fryte, këtu, qka jetë në kuptu këtu? Fuqinë Allah e Lehovani. Në kjo është ragimi, i tyne. Ta është Allah a fëllën me është përgumente tjera, që kamë bërë me, me diturinë Allah të barë këtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Dilemën që mund të keni të fuqia, po nërgu, uvelinu në argumentin. Dilemën që mund të keni të dituria, që është një liber, një liber, Kazbri, në shkretin, një bedu e një u Kazbri të tja, s'ka pas civilizim, me deve ka necë, një liber, dhe më thonë, i mjaftu shumë për njërzimin din kja me të epse bota për ka ecë. E ju mëslim më në thoni, shkallu i me bu kur fa reformën në Koran. Da, o dilemë. Këtë dilemë, kushë nëzitë? Ditoria. Dhe jë thimë, pa Allah bre, edin, pas? Pa, edin, ed, ed, pa, ed, dilema, e dinë që a kome pasë? Po e dinë, e dilema, po e dilema e djesë. E jë më të volë për librinë. Dilema e fuqisë u të regua. Ajë që e ka bu këtë qëllë, e ka bu këtë bunë, po e që a një pejgamberë. Po ajë që tash tjerët, prabë vallë, vazhë, Allahu, njëjtë. سيأتي الله كان قريبا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار شو كان كنت تفرمون تكتير رمانتي ميتم نكالووشم الله فاتت الله يدن تشكبارت جدو غروة مبار شتافزانه وما تغيد الأرحام وما تزداد وما dhegjën në arabe e ka kuptimin që ka pakësën, që ka zvëgluhet o të zdad, që ka shtohet që ka kuptimi ka? Allahu e din gjdo grua kur e ka kohen anë mujnë në nëndë, atë shtatë anë masë mujnë nëndë, me data cakta, gjdo krijes e Allahu që bërë, më bërë për nësaj i fritë caktumë, e din Allah kohen në momentin kur ka medal një ja, alem, kajtë Allah dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Mexia nuk e denapta. Shtaje ka lindje befasishme apo. Po presin, kët orë do po. të mekon apo. Por ai i trimi kruzi ka po vësht për natyrshmë apo. Nuk dihet atë. Allah unë e di atë. Unë e di. Nëse dyshoni në ringjallje, e çysh çopë çopë në automë ringjall. Allah po thotë, unë e kum dit kur e kaon hala, thot kur e kaon. Apo. Ku shikun heq e kum dit ku je. E që është është, kër jekon, nuk di. Se rrë kje puna. A përshë argument e argumentimin? Ba ma të gjidu lërham, ato që ka në mitra mund të zvogluhet. Zvogluhet që ka? Koha është të të dzanisë. Apo të zvogluhet dhe forme e frytit. Allah e din, a kom e dollë komplet, në mangësi, pa mangësi. Allah e din, endi kër është fryt. Që a i kor botë, e kor të shuar me ato, aparatët që se pas ka një durë, se pas ka një veshë, normal që të një të, të qeshojnë. Amma Allah e din hëla, kërë të nëzinët, kërë të botë fritë, që shka me kërën, Allah e din hëla. Kullu shenë indohu bi mikëdarë, edhe të Allah, gjithë që ka është mikëdarë, gjithë që ka të Allah gjellarë është me caktim, afatët. Në në shika, oju njerëzë, nëse një grua është në barë, është të dzanë, e bini se ka afat lindjes, në moment një kur, përshambull, afati, afati, nëse ndodhë që e afat, më shty, a ju ka pëshqecimin, po, që pëndodhë, më s'ka komplikimë, më s'ka diqka, të afatet jenë më rëndësijatë, e po edhe shpalosje argumenteve, për bidhë në juve, e ka një afatë, Andaj mërë një mësim nga afatizime në dënje që i kumlonë edhe për afatën i mundësi sëpëndimit edhe dalës para meje. Mërë mësim, shiko ku Allahu Gjellarë të nërëzër e edukën mendin e një besimtari për meditim. E që kemi thunë, nuk duhet të jemi në ne dëmonë aq të pakujdesu në kashinë, gjithë këtynë argumenteve. Në e shikujnë për shambën datën e, e lindjes si datë. Jo, beka cakudik është të manë amë. E ka caktu këtë, kë, aj që e ka caktu këtë datë lindjes, e, kë, e ka caktu një datë vdekjes. Aj që e ka caktu këtë datë vdekjes, pa e ka caktu një datë të rinjalljes, pa aj që e ka caktu këtë datë rinjalljes, e ka caktu një datë këtë dënja, dhe i kur mosh me dhonë falem ozatë, dhe i kur s'monësh, gjithë qëka është ma a fatë, dhe gjithë qëka ju kini qef me konë ma a fatë përveq këthimit të kalagjën dhe uala, keni me kërku mu prisha fati, se prishim atë, nuk e prishim, kemi rukë të kalagjën dhe uala azot, kër del për tej, për tej dënjojate, kër shkër në ton, e në shërë alitetin, kërë rabbi rgjeon, dhëtë azot këthem, ka s'ka duha fati, ka s'ka duha fati, dhe djejë ku mërgjësru, ku kjeti, dhe va, dënja ka fati, Ka e fatë o lauta, ka e fatë, konkurimi për një pun, e ki dy avdit, një mujdit, me hinë shkollë ka e fatë më, një shtatorit do të nukonë të një e registrum, dhe qëtëre, e bojnë registrimin, përgjamoj hape në për jam, konkurs, mundësi për më pranumë në fakultet, për thëmë kushtimisht, nuk kjo datëve që unë për thëmë kushtimisht, 25 kërrik, a i shkëm 25 të torë, të orë, të të ndëmi në fakultet, jo janë, anë janë, përsi vetë konkurija, pë që e që ko gollë e unë. Ko gollë e se ko afat. E që kjo që i thëtë këti, e së një ko afat. Apo? E ti do afat e të u e i qyrti. E dhe jetër ko afat. E dhe pëndimi ko afat. E gjithka ko afat. Kullushin ndu bëmi këdar, gjithka ta e ka një afat. E ka një caktim. Afat. Ka caktimin në afatizim. Caktimin në sasi edhe sasija është, e caktuin për Allah Gjellewal. Allah është ka caktuin që që kjo fuështja që po formohet në mitrën e nënës, në barku nësaj. Apo, Allah është ka caktuin. Ka caktuin. Sasi. Caktuar të gjymëtyrëve, të nervëve, dhëtës kafit. Paron me konë, për shemblë, për shemblë, për shemblë. Mështë me caktuin Allah është sa durë, këmi pas njeri, për shemblë. Që ësht E ishëm dole të me dhidurë? Jo. Ma. Dikush me pes ish dole loke jetë. A më dole. Qish kish me kohë njëta? Andi Allah Gjellion nga njëtën rrëve, sëpërdojnë njërëzë, të jënë sëpërdojnë, që mund të këndë të metët saktuara. Po kjo si band të Allah Gjellion me njëvel maturë, apsulitesht. Shë fizikish mund kënë meta kë kërë fëpër primit e ka Allahu nuk është, sëprovë, edhe në sëprovu, që i këna dy durë edhe që të kënë njërë edhe e sëprovë njëjtë, dy parë sëprovohënë. Pa Allahu thotë, me të saktim, gjithë shka aftotë, gjithë shka me sasijë, aje për saktonë së me konëmë. Pasë e thotë, alimun gëjli wa shëhade, Allahu e din të fëshehtër, dhe Allahu e din të dukshëm Madhërishmi, Allah është më imasë që të gjë. Do më thonë, gjitha këtu argumente që për usilim, jo fushnja, jo e, nona, jo kjo për argumente, apo këtu e në vaja, po. No, Allah është më imasë këtu. Dhe që Allah me njoft, është e mjaftushme. Prej kërë të nërë nëzër, qëka do në va këtu më dhe thonë? Argumente që Allah po ju shpallosë dhe për mes të argumente për e njëhni Allahum, është argumente maj madhe mund shumë. Gjitha argumente në në te është maj vogëllë. Për shambull, është argumente maj madhe për një njëri më u bindë. Që këhet së Allahu e din, dituri Allahut, e që ki kujdesh ka po fletë, Allahu e din tendencën tëm dhe të brand shme. Kërë kërkon argument, a e ki sinqeresht, as e ki sinqeresht, Allah e din këtë të ndinës, a e të lip me argumentu, Allah e din, apo, e ki sinqert, as e ki sinqert, a që kjo argument me i madhë për edukim të njëri vetë, apo, për shambull, mëra shi i koqë njësërën, tani shi i gjallë bërtë, për shambull, që është argument me i madhë? A njërë do këtë në interesant shi i gjallë bërtë, po shi i gjallë bërtë, ku që që ka qëta, po që. A ma mrena të një me, me regullu sistemin, kujdis që ka po fletë, kujdis që ka po kërkën, se Allahu e din e shiru gjelbërt se vën këtë ndryshim atëm. E ku që bën këtë ndryshim? Njohi Allah Gjallahuala. Përde Allahu e dukën kër e ishë që aji argument që për kërkën i përbindje, që kjo është? Njohi Allah Gjallahuala. Nëse e ndryshon diqka dikë, e ndrëshën njohi Allah Gjallahu Ala a të nuk e ndrëshën imani a të nuk e ndrëshën Korani a të nuk e ndrëshën njohi Allah Gjallahu Ala nuk e ndrëshën kur qërgjën që kja është mesajjë i ajetër të Al-Kabiru i madhëshme Al-Muta'al il-Arsuare që është il-Arsuare në këtë se, jo të është më ispikuar më Allah të këtë l-Arsuar i po në këtë ajet është falët mirë për Allahun, apo falët keqë për Allahun. Aja është i lartë. Nuk e prekin Allahun fyrit e juaja. Njo, absolutisht. Nuk e, e dëmtujnë Allahun Gjellewala muhimet e juaja, absolutisht. Aja është mu të alë. Ta shikon nga, apë e vrim dalimin, për shambull, si si Allahun Gjellewala në më të lojleshme, si argumente. Të argumente fuqisë atje, ka dhu mëgëfira. Jo ja, von Allah xandë valla. Pse pse po fol për fuqin e i fortit kur ti fol doptit, ti do të më aqjëkaj derçi mos më thut shumë atë. Jo, po i fort janë punta fali, se nuk po të ka thënë që më i fort për më të thyt, po të ka thënë që më i fort për më të fal. Ka të mrekullueshëm. Kur fol për diell të nganësia. Apo, gjasë edhe njëti po të shkonton rrugëzor. Modestia e tepruar e njerëzit dishëm e në vlerëson dien. E këmë të dhe? Që njëri dishëm, ka dhije, me një mes njërë, na tonin a njëjt burra, unë e përtho me ndimin temi, me ndimin juvë. A i njëronë të atje, që më në nejë? Qa është është? Që të thuj të tonë të shumë? A që është të dhe ta? Po të të të më që këto, unë e di kitë po, unë ju të dhoni me ngu. A i të një nga. Kë nuk është me një madhësi, ndaj pejgamberi saun kon modes shumë ul i kanë marrën i thon save diçka kronika e trenuopu ju kti muhamed zbani thon apo ai ka thon pejgamberi mos më thoni muhamed ai ka thon pejgamberi vja ska thon dhe ska ai vet ka thon inëme anë muhamed unë muhamed ai vet ka thon amba allah kur ka fol për pejgamberin saosen kulbie fiale me marr di epi ti ka thon rasulullah mos e teni më amul isojënë muhamed se çka gole para im ne ka Muhammed po s'bon se tani kur fletaj diçka fun unë Muhamedi kjo Aslani ai Hasanin atonin në një as kok shto. Kjo at Rasulullah titullit ka thënë menjëherë për çka bën fjalë apo ku më? Si do të thëjë at Rasulullah çjo që puni biançi çaf zoti. O Muhammed çjo që pun çapo mëmbrave vjen këtu. Titullit për sa këtë më herë. Pandai Allahu subhanehu ve teaal surtiful juve kushia ju. Jo ja, jo. Ja. Sërtu si el argumente mësus i mahalës, jo, jo, el kebirul më të al, haj që është i latë madrëshmi, e i fuqishmi e gjithdishmi, qaj për ju ka të zëndërës. E para ti du në dy guj më ra, jo me thonë në mërmanja mua, për gëmëtan, edukatën kuranore, ka shi fuqis a jetethe, përton, nuk ban a jetet me, me, me u në nivellë, përton. Zban, në ndeshtë i ka kuranë gjithë mund, në mësën, të ajtim kënarë. Më më dësti, pa arroganës, pa kënari, pa. Bëdëvive të shvjetinës duhet një vetë të apëtonë, që apëmërë më njërë për të jetë. Ja, s'ka kështatë. Ja, në ka qëtë më në më lëvënë. Këto shpallëja fletë, këtu ka argumente, e pranëm me formë që shtabijë shpëtabë. Se pranëm, asë në s'pranëm. A përshet timin, a të të të të të të të të të të të të të të të të Ti kërë nga nga nga dhe këbiru, më të halë, këtu argumeni kësh i bjenë? Më të halë, më i madhe, s'kohë më të madhe, më i madhe, se këtë mësusë është Allah Gjallahu ala, se aje mësusë i mësusë a të halë, më i madhe, se gjithë gjithë është Allah Gjallahu ala, më i madhe, se gjithë argumeni, edhe më të halë, aje është i lartë, refuzut ju së refuzut ju, nuk e prekin, Pasaj bashkan e Korani edhe me një jetë, të nërmëzër që me te pa e përmjullëm. Që ka dhija, përdejmështë Allah gjelë dhe ora, kër fletë për dhijen, fletë me një dozë të madhët bindit e kërërisë, që këto argumente nuk vinë nga gjithë koshë, përnda jënë dhije sigur të pastor në shahun të, mërë me bindje, nuk i në uj me kontestu, nuk i në uj me eksperimentu a jetën, s'ki në vojnë nëse dhjen nga gjeldhishme, i cilip dhin, gjithëto detaj e dhin, gjithëto imëtësine e dhin, e qëshë nuk dhin për punë të i nërëmë. Pas taj, kallën me një formë tjetër tjetësimi të jetërë. Se va o minë kumë, men eserrë al qawla wa men gjehara bihi, wa men hua mustakfi bin lejni, wa sari bun bin nëharë. Nga dhja Allah gjellera është se, Pavarësisht, a fëllëni në dhejete, apo fëllëni me zë, e dinë, Allah të barë e këtere. Në qëtë gjamitë ashtë në vëzë e fëllë. Vesh për njonin dhije që pasat, apo? Vesh për mu. Dhije që e më të thonë, vesh për mu. Ju tjertë, edhe e më të thonë dhe qka. Dhe, një, dhe, shka, ka shka jetë, dhe, potanive, dhe një të thonë diqka, ka jetë, gjithë apo të tonëve, diqka një të thonë, në bërë. A kanë dhe një aftësi dikush, me thonë tike të thonë që shtupë, a ka mundësi? Ja, s'ka mundësi, nuk ka mundësi. E lopët, allah Allahu e dinatë. Për unë përë thëmë që e di, edhe zemërët e juve e dinë se Allahu pa e dinatë. Në kepo kënë i riu në vetëve të mshirët, edhe më në diqka, të në. Gjërë një ndjenë i shkanë, në tërë shumë i shkanë e ndjenësja. Shëm të ditë veçunë edhe, dikush përdi në këtë faqonë edhe. Në të shmërija, thotë Allahu e dinë. Këtë përshprit në shpirit, Allahu e dinë. A në të Allahu si bërtite, e si nuk bërtite. Si the publikesht, si the fshehu razi. Si e the njunit në veshë, si e the në Facebook, këtë njo e me di. Të Allahu është se va, njejtë. Kur fadlimi s'ka, aje dinë edhe. Andajëçimi i kësaj është, do thon, mos i ndroni lafët kur jeni në publik, kur jeni vetëm. Te Allah është njëjtë apo. Mosimra. Po të ndroj hesapët. Do ne hesapët. Nisem e them me dikon masmurë çetja, si ti ky ja them ti ndryshë ky çet nuk është karantinë apo. Do. Na mund të, të apë. Allah, apë, më ndrua muhabetet njëjëse apo. Allahu po, mu mos i ndroni. Jo, mu mos i ndroni. Fa një një se di edhe që ka këthon vetë, edhe kur ke minu që ka këthon, edhe ma tjetëri kur ke nejtë dhe gjelë e që përshmështë në dhefë, edhe të e di e të. Aisha radi Allah të Elam thët, një natë von, një të vonë ka ar një vërë të këpëgamberi sërë Allahu a.s. Al mua në ku për burin e saj, ka për një problem edhe ar të këpëgamberi sërë natëm, e ja, edhe asur. Aisha thët, ka qimë vonë në Pëgamberi sërë Allahu a.s. Al e ka dëgju hallën e saj. O unë shëngom. Ë ndon kur Oisha shëngom, ai bën në, në, në, në sallon tras me tras, sa ku noisha ndon. Ju mohoj, soka sidë moh. Kur u fol pejgamberi sa mohisha ku në shtrit, e turon seç dësh dorh mi prej kombë dhe pakumtë se po bësejse. Qi ka she ka post sallonin e madh pejgamberi sa selamut. Atë çka. Nit dëm Oisha, me ni çësh, ai gruaja ka i gallzon pejgamberit ali son hallën e saj me burr, se me ni çësh. Dash ka përshmën i zëmën i aqe që bërëdhën. Allahu përëzbët ajeta, halapa u këripa, halapa, Allahu përëzbët ajeta, qëtësëmi Allahu qaulële ti të gjadilu kefje zë u gjihëha. Allahu e ka dëgju atë diskutimin e asëvegruës e tësila panë kodë për burënë e sojë. E dëgjuëm, që të arshim për që i gjithë? E dëgjuëm, ndaj, ti këtë dëgjërë, ti këtë ajatë e merë, Sa so, ka mundësi me ejatsunit në përdeshme? Shumë. Pas të e Allah o thëtë. Kjo është të fjallët e të veprat. Wa më nguë mustakfi mbi lejli, wa sari i bun bi në harru. Këtu ulemat kane disa komente, du me, përbid me komentin, e përbidhme komente në është ta më për mbledhës. Ka dhënë mustakfi mbi lejli, wa sari i bun bi në harru. Këtu mund tjenë dy lojë njerëzështë, për mund tjetë një njerë. Në përmarën një njerë, më Allah për dhëtë, unë e di që ka flenë publik, që ka flenë vetëm, që ka tëtë shpirti, po e di dhe që ka bonë kurje veç vetë, edhe kur delë para njerëzve. Kur delë para njerëzve. Këpon njerëzve, për shambull, me një vendë, kurse, kur kush. E shënë një farsani dhlefshën, e shënë telefonin e dikujtë, e shënë kuljetin e dikujtë. Në bëha këqyrë, mësë për këqyrë, dikush, edhe që pej po vetëm etin xhara po kur të merr mer. ditën e marr yes subukurdish po apo ndryshon mirë aty do pozi si besh kur jos boni ky normal po vetë këtë ndryshim të gjendjeve të këti aktrime që boni ralli Allahut e, e di jona para me mos aktrauta e di jona e dinë ato fshehurazi kur i bën dosane kishë spatsë kërkosh edhe po dal para njerëzve i paç i parfumosun s't vëniera gjunojava se un taku mëshë këtë er, Ma së më ashtrona këtë, unë e di këtë mëramë, dijnë këtë detallatë. A ndaj Allah, po edhe të korejshve, unë e di ju vetë kërjeni që ka falin për pejgambirë në samë, e di. Unë e di që ju mrena kër falin e thoni që njëre, kovë alloj, kjo po, e cërbës në jetëm. Unë e di që që është të thoni jo, e di ju ne. Edhe e di kër dili për e ashtë e kalëzoni që s'na ke mëshmenën, për të së kë Dillin nga izu, i, iluzioni, që ka Kuran nga dhej me dojnë realitet, me dojnë nga iluzionet, me dojnë nga mashtrimi vedvecës, me dojnë realitet, që këja mëne, mos e mashtrovetën tonë, mos raj. Nga se dëmtojsh, ti dëmtojsh, funi-funit gjithë që ka përfundon. E dhe kë, këtërim të ndërëzë që njëre bënë, me, me, me rolet dëshma, e ka dhe këni kohë kur bim perët, u kry filmi, e ka dhe këni fundi kohë, e ka... E, e qëka mas fit me të një, e qëka me botë të një mësë rolit? Prema sa këtë rafë të. Spoku një balonë gjëllë ola, e pastaj e asme njërë. Bëni sinqertë, edhe me zvejtimi sinqertë. Që këse ka onë njërit e kë, e nësi një Malik i ka thonë, o, ty du për Allah, e të kam shukën më të mirë, njëtë pen të ty të kam. E nësi në Malik i ka thonë. Anis mali ka, smunesh me kom këtë jam. Kam sesoj. Anis mali ka ditë që pimire, do të them, kët po e thot që më i thon të tjerë unë e shok më ngusht do kam sahabën ata. Ço te ka posa. Se ti e din kush është shoku i më ngusht. Me vadi kuron që kam shoku më të mirë, pse ti e di meninvent punës dhe këto në shkuë bashkë na ku. Pa la ku shkuë bashkë kursi në po kursin apo apo? Apo që si jam diçka po i vijnë kërr me për dorë ato shkolla si me të mhallëve si vijnë situata caktuar apo aktorim ë ë nëse më marr ikë me kaluçë mos marrin këto aktorin apo thjesht më kon kanë pse më kon kanë amundësh që ajo që është në xhepin tan me kon njëjtë si kurse në xhepin tan Në kuletin që ti e ki, njejtë, si me majtë të s'jone s'ko gollë, ka fthetë në bankës, që, që ti e ki parët. A njejtë, si ti kërështë në automatonë, kërështë i s'ko gollë, njejtë e kema, a njejtë kjo kërëgune. A t'jo nësa njejtë, a t'ashtë t'i s'munështë, a t'onë ku t'jepë deklaratët noja, ma të njëse ka kërkesa. A mo, ka kërkesa. Kërë një përdo, thunë, po është këndë dë thunë gjema, të të të shenë kënë. Në si në gjavë Allah, pa. A i nështë atë në ngujnë i shka, dëmë po, me konë gjema, me konë talebe, janë dë jë, jë, të sen, janë dë të tërgus. A, ba. A me i përdorin kërë, se i vijin për nëj senë, sa këtu umë, e kësë më rralla, thunë. Rëndaj, Allah u thotë, këthën në realitet, dinin nga iluzionet, Dhe presioni në kuptim pozitiv që shkakton kjo njohuri se Allahu e di, përmjësu. Allah është i mjaftueshëm e tërmirsuar. A kupton? Në fuktë që Allahu e di dhe bindja që është formuar sipas argumenteve se Allahu e di, është një presion në kuptim pozitiv që shtyhen me upërmirsuar, nuk lënë më long vetëm hapur pa afate, por nuk lënë më folje të çka, nuk lënë më bojë të çka, përmirëson vetën tonë. Ndaj ka jetësimi e ajetave të fundit asha Njëri ju, të përmblidh vetë në ti, të bë një lejtë përshtatja, si krizimi, mes fjalëve ti, vepërve ti, e që e udheqë këtë përshtatja, dhe këtë organizim kush, njojë Allah, gjellë ne vëna se, Allah është i gjildishmi, në të të të, e nësa Allah këtë edhin, e këtë edhin, i gjildishmi, ka kryu qete to, kërën kështu më radhë, atëherë, sisht me liber në ti, q që këtu krejese më uzuë dhe të krejese më përfituë. Gjitha kërë duhet me ditë përgjigjën dhe reagimin e duhet ka shi, ka shi dhe me thonë, këti argumente dhe këti prezentimi, këhinuar që Allah Gjellua ka bënë në këto ajete. E pasaj, pasaj, Allah Gjellua Allah a tha që, për me mbi njëri nëse, kështu të kjohon, se gjithë që kërëgjësirot, lehu më akibat, i ka dhe me lekë që, vërdhëmisht E kësë më radhë, e edhe këto janë një forës shtyjtëse për përmjërsim dhe regullim, mirë për kjo është që është që do të tajtojt i shala në desim e ashtë. Allah Gjellewala në përmjërsohë gjendë në fjallëve tona, dhe prave tona. Allah në ushqirë zemën atun, tona me njohin dhe i ti, njohin e cila përmjërsohë njëtën tonë, gjendën tonë. Dhe është argument i mjaftu shumë për të shtu bindin e Allah Gjellew për të i të zemrë ato në me dashni për allan të varë e kotallit dhe që me i dhonë shija dhe kuptim adhurimeve, po edhe sabrit njëtën e përderim që, që na duhet. Allah i shvëlejë vërë mandin, kaqë përsonët me këto ajetë, dhe i të akim nashëmë Zotë i Ruajt dhe ju nderojt. Vësallam dhe muhammallu ala ahli, vësallam dhe si me këtëm.